Padrals. Bona tarda. Bona tarda, Tatiana. El ben sonat. Exacte. Un títol més ben posat, eh? Molt ben posat. No vam triar bé, eh? Triar. De, de mica en mica quan i pencho. Ho has fet un xal això, eh? de eh? sí, sí, sí, sí, sí, I de la secció. De vegades que no, però sí, de la secció també ah, vegades, no, de vegades, de vegades va bé, sec... a vegades sí. no tant, però. Oh, sí. escolta frases i de sobte doncs, els i dona la volta sí. per veure si no volien dir un altre cos. Sí. sí. sí. Sí, sí, aquesta setmana, precisament, ahir va sortir en primícia el primer single del nou disc dels Manel. Ui, està molt comentat, això és veritat. Sí, sí, sí, sí. és una cançó que es diu Teresa Rampell uh -huh. i, i, i va tenir una atenció mediàtica brutal uh -huh. i també va tenir distrets els innumerables fans de la banda i també els detractors. I jo el que he fet és investigar de què estaven parlant els Manel en aquesta cançó i he descobert que la darrera frase, o sigui, el, el que és el culofó, la moral de la història, Té un sentit criptogràfic amagat. Ah, ja veureu, la, la frase és... Ets un nàufrag que ha decidit tastar l'aigua salada. Sí, això. sí, jo sí. Està bé, està bé. <laughs> Jo sí, i us analitzaré com... O sigui, el, el que la gent entén de la frase aquesta normalment. O sigui, nàufrag, s'entén per nàufrag la persona que ha sofert un naufragi o sigui que se li ha trencat la nau. Perquè nau, eh, nau és nau del dir nau, mm. i fragus ve de frangere que és trencar. D'aquí és d'on ve frangible, ah. o sigui que és trencable, o la frangibilitat. Okay. També és d'on ve oh, no. el nom frangula, que és una planta que es trenca molt fàcilment i que li diuen també la planta del restrenyiment perquè es veu molt bé per quan està restret. Franga, bé. Sí. I del frangera també ve fràgil i fractura, etc etcètera. etcètera. Yeah, bé, yeah. En fi, tot, tot el que seria trencaments. Exacte, però normalment també la, la paraula naufragi no s'utilitza per dir que el com que ha estat un fracàs, que ha estat una ruïna, que se n'ha anat en etc etcètera, etcètera. Uh -huh. Llavors diu, és una, ets un naufrag que ha decidit, decidir esportar, prendre un determini definitiu, testar que és prendre una petita quantitat d'un menjar o una beguda, i l'aigua salada, que és l'aigua de mar, o sigui el compost d'hidrogen i oxigen en fórmula H2O uh -huh. però molt a més bé. a més en el seu moment en què té sal perquè clar, després l'aigua quan, quan s'evapora deixa la sala dintre al mar i puja cap amunt i, i en els núvols no en té pas de sal no? per uh -huh. això de fet es, es disparen els, els projectils aquells perdigons de sal per fer ploure salt, que, sí, sí, sí, bueno, que l'aigua salada és la del mar vaja. Bé, bé. en fi Total, que es tracta ni més ni menys que d'una metàfora marinera com les del president Mas. Clar, Els sí, Manel sí, el ja saben, muy, ah, que, sí. saben ah, el que veig, es fan, diguéssim, que saps? I llavors, diguéssim, la metàfora vindria a dir... O sigui, ets un nàufra que ha decidit testar l'aigua salada, seria com dir... Eh, quan ja sembla impossible salvar-se, ja tant se val perdre's del tot, no? Perquè, hòstia, fotre's ja. l'aigua salada és ben sí, que, que sí. ja la dinyaràs no? Ja va morir, això. Per tant, per haver dit això, podríem haver dit... Quan res no et proporciona un bon auspici... Fes un pas endavant al precipici. Yeah. <laughs> o també endavant les atges. <laughs> <laughs> que mira que és fàcil, no? És molt nerviós, aquest. O de perdidors no al riu, que és allò que sí, diuen sí. en castellà, no? O quan no hi ha res a perdre, llança't per l'esquerra. O també, si ja estàs condemnat, desembussa, juga tranquil a la ruleta russa. O un que és una miqueta més bèstia, que m'ha sortit, diu... Si has enganxat totes les afeccions... No és pas per tu que et poses els condons. Mm, és més ah, dur que si, sí, sí, realment, aquest és això. Què l'has pensat? L'aigua salada, saps? Bé. Sí, sí. Però, en realitat, jo crec que els de Manel estan parlant d'un altre tema. Diuen, ets un nàufrag? però bueno, això sí, es queden igual, però diu, cada si dit, cada sí si dit, és cada afirmació pronunciada, no? Cada sí si dit, tastar, que és, també va testar. jo crec que aquí ho pronuncien molt tancat, per tant, no és una sinó que és una E, tastar. Testar amb E vol Aprovar. dir fer testament ah. o sotmetre a un test. No? Sotmetre mm. quelcom a un test. No? I llavors què és el que sotmeten a un test? L'aigua salada. L'aigua salada. L'aigua la, salada és l'aigua tèrbola, o sigui, l'aigua bruta, mm. que o sigui, la està confusa, és poc clara, i o, també s'utilitza quan alguna cosa és tèrbola és que moralment no és correcta. No? Ah. Per tant, l'aigua salada... El problema aquí ja començo. O sigui, alat vol dir... Proveït d'una ala o d'unes quantes ales. Si fos alades, faria... Cada afirmació pronunciada va sotmetre a prova... a Una prova d'eficàcia l'aigua tèrbola amb ales... Bé, aquesta... Vaig estar intentant esbrinar què voldria dir això, perquè estarien dient com que les clavegueres del sistema, mm. alades, o sigui, atèries, són provades en cada afirmació no, i no té cap sentit. No, pensar dic, aquí es, si van treure el, en primícia el tema ahir, és per alguna cosa. Va, ja. I és a lada. Si sí. ah, ah, o culau, sigui, o el Déu que ho pel. Estaven parlant de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, Si dius, ets un náufrag, náufrag, t'has quedat sense casa, ets un náufrag, t'has quedat sense casa, diu, diu, llavors que cada si dit t'està l'aiguassa lada. O sigui, l -l en cada una de les seves asseveracions, la plataforma d'afectats per la hipoteca es juga la seva integritat moral. Ostres! Estia, no hi. Estan dient això. La o sigui, Teresa Rampell. Els... Com... Sí, sí, la Teresa Rampell en realitat sí, sí. és una pobra desnonada. O sí, sí. i per dir això hauríem pogut dir, cada protesta provava si en podridura sorava. No? Bon, bon. O també cada proclama ens verifica que si la merda sura, si la ronya pica, que és allò de... Bueno, igual, ser-ne con gusto no pica, però bueno. O sigui, que vindria a ser estàs desonat cada certificació provar la putrefacció a la gent que t'ajuda. O sigui, en sí. realitat els Manel van treure en primícia el tema perquè volien eh, entrar, diguéssim, en el judici moral sobre l'esqueratge. Has vist? Quina manera... Brou! Brillant, eh? Brillant, això, eh? És culpa dels Manel. Això. això tot solet. Ells es pensaven que no ho esbrinaria ningú, però això és perquè no coneixia en Josep Pedràs. Ah, exactament, exactament. I mira, i avui, de fet, he fet el poema en honor del senyors Manel, he fet una mena de paròdia d'aquest estil seu, d'inventar-se personatges de la vida real, i, i he fet el personatge de la Càndida Fonesta. I el poema diu... La Càndida Fonesta és molt maldestra, bruta com una guilla, Lletja com un pecat, molt repelent, però estranyament llesta. La té adoptada un paio del mercat. S'ha tret tots els carnets de cotxe, diu. Pot dur grues i trailers ben de pressa. Però no li deixen ser estivatriu ni ha trobat feina de camioneresa. Per això ha provat d'especialitzar-se en conreus ecològics i horts urbans i ara posa les gomes de pollastre que aguanten els capdells dels enciams. De tan senzilla, càndida fonesta, aconsegueix que sempre sigui festa. Velles ben sonar fa a les lletres del grup Manel. Sí, hauria d'haberu cantat en veu d'Anaïs, però que estem en festival més o menys. Cavallí molt bé, Padrals. Igualment